pentru învârtoșarea inimii voastre, v a scris porunca aceasta, de la început făpturii, bărbați și femei a făcut Dumnezeu, de aceea va lăsa omul pe tatăl să și pe mama sa și se va lipi de femeia sa și vor fi amândoi un trup, așa încă nu mai sunt doi ci un trup. Deci ceea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă, dar în casă ucenicii l-au întrebat iarăși despre aceasta, și el le-a zis, oricine va lăsa pe femeia sa și va lua alta să vârșește adulter cu ea, iar femeia, deci, va lăsa bărbatul ei și se va mărita cu altul să vârșește adulter. Și aduceau la el copiii ca să-și pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce îi aduceau. Iar Iisus, văzând, s-a mâhnit și le-a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți că a unora ca aceștia este părăția lui Dumnezeu. adevărați voi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 Să nu ucizi, să nu săvârșești adulteri, să nu furi, să nu mărturisești strâmp, să nu înșeli pe nimeni, cinstește stește pe tatăl tău și pe mama ta." Iar El i-a zis, Învățăturile acestea toate le-am păzit din tinerețile mele." Iar Iisus, privind la El cu dragoste, a zis, Un lucru îți mai lipsește. Mergi, vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea comoară în cer și apoi lung crucea, vino și urmează mie." Dar el, întrinstându-se de cuvântul acesta, a plecat că ce avea multe bogății, și Isus, uitându-se în jur, a zis către ucenicii săi, Cât de greu vor intra cei bogați în împărăția lui Dumnezeu, iar ucenicii erau uimiți de cuvintele lui, dar Isus răspunzând iarăși, le-a zis, Fiilor, cât de greu este celor ce se încredă în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu, mai les ne este camilei să treacă prin urechile acului, decât bogatului să intre în împărăția lui Dumnezeu, iar ei, mai mult uitându-se, ziceau unii către alții, și cine poate să se mântuiască? Iisus, privind la ei, a zis, la oameni lucrurile cu neputință, dar nu la Dumnezeu, căci la Dumnezeu toate sunt cu putință. Și a început Petru a-i zice, iată, mi a lăsat toată și ți-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat grezi vouă.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 Și au venit la el Iacov și Ioan, fiii lui Zevedeu, zicându-i, Învățătorule, voi să ne faci ceea ce vom cere de la tine." Iar El le-a zis, Ce voiți să vă fac?" Iar ei i-au zis, Dă-ne nouă să ședem unul de-a dreapta ta și altul de-a stânga ta într-o ta." Dar Isus le-a răspuns, Nu știți ce cereți. Puteți să beți paharul pe care îl beau eu, sau să vă botezați cu botezul cu care mă botezeu?" Iar ei i-au zis, Putem."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 Dar între voi nu trebuie să fie așa, ci care va vrea să fie mare între voi să fie slujitor al vostru și care va vrea să fie întâi între voi să fie tuturor slugă. Că și fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Și au venit în Ierihon și din Ierihon el, ucenicii lui și mulțime mare, Bartimeu, orbul fiului Timeu, și deajuns jos pe marginea drumului. Și auzind că este Iisus Nazarineanul, a început să strige și să zică, e Fiul lui David, miluiește-mă!" Și mulți îl certau ca să tacă, el însă cu mult mai tare striga, fiul a lui Dumnezeu, miluiește-mă!" Și Iisus, oprindu-se, a zis, Chemați-l!" Și l-au chemat pe ori zicându-i, Îndrăznește, scoarte te cheamă!" Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Isus. Iisus, și le-a întrebat Iisus, zicându-i, ce voi aici să-ți fac? Iar orbul i-a răspuns, învățătorul să văd iarăși. Iar Iisus i-a zis, mergi, credința ta te-a mântuit și în data a văzut și urma lui Isus pe cale.